Egy csontvázról kiderül, hogy zakariás. Sajnos a múzeum nem akar megválni tőle, de szerencsére közbelép egy nyugalmazott gengster, és pompásan elront mindent. Dr. Hau Bruno Miltiades, több egyetem tiszteletbeli professzora, hosszas keresgélés után megtalálta a pápa szemét. Legnagyobb meglepetésére a saját orrán találta meg, csak nem fél órai szorgos kutatás után. Megkönnyebbülten állapította meg, hogy a hosszas keresgélést nem szórakozottságának kell betudnia, hiszen mind a ma helyeken, ahol a pápa szem után kutatott, valóban nem szerepelt az eltűnt holmi. Ahol pedig nincs szemüveg, ott az ember hiába keres szemüveget. Az órán viszont nem kereste. Véletlennek tulajdonítható, hogy mégis megtalálta. Mégpedig annak a véletlennek, hogy kivételesen a tükörbe nézett. Ezúttal is csak azért, mert szemrehányást akar tenni magának, lehetőleg szemtől szembe. Sokáig nézegette magát a tükörben, és elégedetten dörmögött. Érdekes, hogy milyen tisztán látom a vonásaimat, pedig tudomásom szerint rövid látásom nem javult az utóbbi időben. Más arcvonásait ilyen távolságba sohasem veszem ki ennyire tisztán és élesen. Minek tulajdonítható ez? Proprimo, annak lehetne tulajdonítani, hogy a látásom minden külső, úgynevezett művi beavatkozás nélkül megjavult. Ezt a lehetőséget már az imént elvetettem. Prosecundo, arra is gondolhatnék, hogy azért látom ilyen tisztán arcvonásaimat, mert szemüveg van rajtam. Ez nem lehet más szemüveg, mint az, amit kerestem. <gül> Érdekes, ha az ember logikával gondolkodik, lassanként mindenre rájön. – Semmi kétség, szemüvegemet nem találtam meg eddig, mivel az orromon nem kerestem. <gül> – Már pedig ott van. <gül> Ez most már tagadhatatlan. Hosszú ujjaival beletúlt sűrű őszhajába és megkönnyebbült szívvel fordult íróasztala felé. Lassú, megfontult léptekkel odasétált, leült egy magas támlájuk karosszékbe, majd némi keresgélés után levélpapírt és borítékot vett elő egy cipődobozból. Néhány perc múlva megtalálta a tollat is, egy csomó számla, őskori kőedény és diluviális korbeli kőzet között, és gondolatban már hozzáfogott a levél megfogalmazásához. Röviddel ezután bemártott egy kőbaltát a tintatartóba, és csak hamar rájött, hogy a levél megírása ezzel az eszközzel nem sikerülhet és szomorú mosolyjal kénytelen volt belátni, hogy mégis szórakozott olykor, és a kőbaltát felcserélte a tolszárral. Mivel már az előbb megfogalmazta a levél első mondatait, simán és gondolkodás nélkül belekezdett. A Nemzeti Múzeum tekintetes igazgatóságának. London. Mélyen tisztelt uraim! Van szerencsém egy tisztelet teljes kéréssel fordulni önökhöz. Kérésem, mint említettem, volt rendkívül tiszteletteljes, és bár megengedem, hogy kisé furcsa, biztosra veszem, hogy nem szokatlan. Nem szokatlan pedig azért, mert nem első ilyen irányú kérésem. Ha jól utána gondolok, ezügyben most írom a 16. levelet. Remélem azonban, hogy ezúttal az utolsót. Igen, uraim, önök eltaláltak. Zakariást kérem önöktől, uraim. Nem győzöm elégszer ismételgetni és elégszer hangsúlyozni, hogy Zakariást kérem önöktől. Természetesen kölcsön. Semmi szín alatt nem tudok lemondani arról, hogy kölcsön adják nekem Zakariást. Tudom, hogy ez ellenkezik minden eddigi szokással és szabályjal, de mit tegyek? A zakariás úgy kell nekem, mint egy falat kenyér, mint sebésznek a felvágásra alkalmas hasfal, mint a növénytani kutatónak a kutatásra való növény, mint a földrajztudósnak a föld, sőt, ha emlékezetem nem csal, mint ifjú szerelmeseknek a csók. Égen uraim, Zakariást nem nélkülözhetem tovább. Az eddigi tudományos fejlődésembe hónapokkal vetett vissza. Zakariásra szükségem van, mert mint önök is tudják, bár nem annyira, mint én, Zakariás egyedülálló a maga nemében. Sőt, nem csak a maga nemében, hanem fajtájában, különlegességében és jelentőségében is. Igen, uraim, önök ismét eltalálták. A kedvesem, kisi komolytalanul vidám, és talán excentrikusan hangzó zakariás név alatt a madácsiai eredetű férfi csontvázat értem, amely az önök nagyra becsült és pompásan berendezett, bár még így is kissé hiányos múzeumának régiségtani osztályán, a 3 per B terem bal sarkában található. Önök ilyen irányú kérésemet már több ízben visszautasították. Indokaikat tiszteletbe tartom, de legnagyobb fájdalmamra nem áll mondom szedálni. Sajnos önök ma már konzervatív szobatudósnak és a dolgokat eltúzó makacs vén embernek tartanak. Önök szerint az ősdák fajta tanulmányozáson ma már idejét múlta és fölösleges. Önök azt hiszik, hogy már mindent tudnak az ősdákok körülményeiről. Pedig nem így van. Önök például nem fedezték fel, hogy az általam zakariásnak elkeresztelt dák férfiú csontváza, mint csontrendszer bizonyos eltéréseket mutat. Uraim! fogockodjanak meg tanszékeikben, amit most szíves tudomásukra hozok, világra szóló és korszakalkotó. A jó voltomból Zakariásnak minősített csontváz nem teljesen dák eredetű. Még történelmileg is fontos a felfedezésem, mert azt az álláspontot igazolja, hogy az őskurdok valóban betörtek annak idején dácsiába, sőt, bizonyos szempontból még meg is honosodtak ott. Mivel kétséget kizáró méréseim alapján bebizonyított megállapításom szerint Zakariás, a tiszta dák és tiszta fajta keveredéséből származó ember csontváza. Ha önök komolyabban vennék ezt a nagy dolgot, úgy illene, hogy erejükbe megfagyjon a vér bejelentésemre. Most már beláthatják, hogy az a könyv, amelyet mint egy ezer oldalra tervezek, és mely hivatva lesz a jó kedélyem alapján Zakariásnak keresztelt csontváz minden kikutatható oldalát lerögzíteni, a tudomány számára nélkülözhetetlen. Nevetséges volna tehát, ha, amint önök ajánlották, további kutatásaimat és tanulmányaimat az említett három per B számú terembe folytatnám, és további feljegyzéseimet ott csinálnám. Ez hónapok hosszú munkája és csak megszokott környezetemben és dolgozó szobában végezhetem el. Egy múzeum semmi szín alatt nem alkalmas erre. Nem győzöm tehát eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy Zakariást végül mégiscsak kölcsön kapjam. Önök szkeptikusan mindig elzárkóztak, de remélem e kimerítő, sőt már-már már dolgozatnak is nevezhető levelem kellőképpen meggyőzte önöket. Higgyék el, Zakariás pompás helyen lesz nálam. Szeretni, sőt, utszolván szóval dédelgetni fogom, mintha a saját fiam lenne. Csak azért nem mondom, hogy tejbevarba fogom fürösteni, mert noha a vaj, mint első rendű tejtermék nem ártana neki, a tejben található teljes a marna az amúgy is folytonossági hiányokkal küzdő csontvázat, amelynek, mint tudjuk, amúgy is hiányzik a teljes jobb kulccsontja, és ezt a hiányt nemhogy elrejteni, de még szembeszökőbbé teszi a helyére illesztett ezüst henger. Kérdésemet tehát újólag nagybecsi figyelmükbe ajánlva maradok, tisztelettel dr. Hope Bruno Miltiades, a Filadelfiai Egyetem nyugalmazott tanára. Dr. Hope Bruno Miltiades ezek után visszatette a tollat egy félbarna kávéba habbal, és elégedetten dőlt hátrakaros székébe. Ez megvolna, morogta megkönnyebbülve, mert megszokta, hogy időnként magába beszéljen. Ha észszerű következtetése támaszkodhatom, nyugodtan feltételezhető, hogy Zakariás a csontváz, míg a hónapi nap folyamán lakásomon lesz, mint dolgozószobám legfőbb dísze, És utó végre kiakadályozhatna meg abba, hogy észszerű következtetése támaszkodhassam. Miután ilyen valóban nem akadta közelbe, gyufát tett a szájába, és egy cigarettát többször végighúzott húzott tárcája oldalán. Később rájött a sorrend cserére, és a felfedezés látható örömet okozott neki rágyújtott és a dák eredetű csontvázról készült jegyzeteibe mélyedt. Másnap délután, pontosan négy órakor, az idő természetesen nyugat-európai időszámítás szerint értendő, házvezetőnője, Mrs. Landmatter, az évtizedek óta belé idegződött és már második természetévé vált dohogás kíséretében hosszúkás, lepecsített borítékot nyújtott át a tudósnak. Ne, mondta, fogja, ez a magáé, valami múzeumból küldik. A professzor élénken kapott a levél után. Több kísérletet tett, hogy egy részkorszakbeli harci bárdal felbontsa, de idő előtt megunta a dolgot, és csak úgy kézzel tépte fel a levelet. Dr. Hau Bruno Méltiádez ny. pont egyetemi tanár úrnak, London. Mélyen tisztelt professzor úr! Elsősorban engedje meg, hogy szívből gratuláljunk tudományos búvárkodásának újabb ragyogó eredményeihez készséggel elismerjük az ön által zakariásnak minősített dák eredetű körül kifejtett kutatásának és az említett eredménynek messze menő horderejét. Egészen biztosra vesszük, hogy professzor úrnak e pompás teljesítménye messzire világító betűkkel foglal helyet a tudománykönyvének aranylapjait. Nehezen várjuk a legutóbbi levélben említett ezer oldalas tanulmányát, és nagyon reméljük, hogy a könyvet kiváló tudományos munkák kiadására alapított könyvkiadó vállalatunk tállalhatja majd a közönség elé. Legnagyobb sajnálatunkra azonban ismételten kénytelenek vagyunk szíves tudomására hozni, hogy az ön által igen kedvesen és szellemesen Zakariásnak deklarált csontvázat semmi szín alatt nem adhatjuk ki múzeumi helyiségeinkből. A ma ásatások, melyek folyamán az ön szerint teljesen zakariási jellegű, bár határozottan dácsiai eredetű csontváz napvilágot látott, több mint 34 ezer font stterninget emésztettek fel, és ez összegből hozzávetőleges számítás szerint is legalább 12 ezer font jut a csontvázra. Önnek is be kell látnia a professzor úr, hogy egy 12 ezer fontot érő csontvázat semmi szín alatt nem adhatunk ki a múzeumból, hiszen az említett összegen kívül pótolhatatlan értékűvé teszi az is, hogy egyedülálló a maga nemében. Legyen szabad azonban készséggel felajánlani legmesszebb menő szolgálatainkat. Szerencségnek tartanánk, ha ön beleegyezne, hogy egy íróasztalt és minden más megfelelő kelléket, valamint minden szükséges búvárkodásra alkalmas anyagot rendelkezésére bocsátsuk. Ön napjait a közvetlen közelébe felállított íróasztal mellett töltheti el biztosra vesszük, hogy munkájával ilyen körülmények között is elkészül. Amíg annak a fájdalmunknak adunk kifejezést, hogy mindössze ennyi az, amiben rendelkezésére állhatunk, engedje meg, hogy kifejezésre juttassuk tudományos működése fölött érzett bámulatunkat és a múzeum igazgatóságának csodálattal telt teljes elismerését. Egyéb iránt pedig vagyunk megkülönböztetetten tisztelő hívei, az Angol Nemzeti Múzeum igazgatósága, Dr. Murphy, főtitkár. Sokáig tűnődve nézte a levelet. Elkeseredetten és is és nézte, mert igaz ugyan, hogy az elismerő hang csiklandozza a híjúságát, de csak visszautasították, és feltéve azt az esetet, hogy más körülmények között nem írhatja meg ezer odalas tanulmányait, elvben lemondtak korszakalkodó felfedezésének a köztudatba való átviteléről. Mrs. Lund metterre nézett. – Mi az, maga még itt van asszonyság? – Itt vagyok, uraság! – hangzott az éles válasz. – Ezerszer mondtam már magának, hogy nem vagyok asszonyság. – Kis csitrillánynak fogom szólítani! – bólintott beleegyezően a professzor. – És ez a maga korában meglepő lesz. – Mrs. Landmatter-nek Több mint húsz éve kérem erre. Én pedig több mint húsz éve azt felelem, hogy ez nekem túl hosszú. Unalmas neve van magának. Mondja, nem szólíthatnám a kereszt nevén. Ahhoz még nem mélyült el eléggé az ismerettségünk, hangzott a tartózkodó válasz. Na jó, hát akkor várok még vagy húsz évig. Nekem igazán van türelmem. De nekem is. Már megint nem lehet elviselni a rendetlenséget és szórakozottságát. Nem is vagyok olyan szórakozott. Ezt kicsi bizonytalanul mondta. Nem. Hát ki meg megint a pénzét az esernyő tartóban? Hó professzor most egészen komolyan meglepődött. Az esernyőtartóban hagytam volna. Hiszen lehetséges, hogy megfeledkeztem róla. De miért tettem oda? Mit tudom én? Az ember, aki a nagyítóüvegét lelkiismeret furtalás nélkül hagyja a levesbe, az mindenre képes. És vegye tudomásul, hogy egy csomó pénzt találtam az uborcás üveg tetején a konyhába. Ez valóban meglepő. Tudomásom szerint napok óta nem ettem buborkát. Nem is igen, szeretem ezt a növényt. Már pedig ott volt. Életemben nem láttam még ilyen könnyelmű embert. Hát nem fél attól, hogy egyszer kirabolják? Miért rabolnának ki? Nincs én nekem oly sok pénze, és kirabolna ki. Kinek jutna eszébe, hogy egy öreg archeológust kiraboljon? Akárkinek. Nem olvasta, hogy Diamond Oktáv, a Csikágúi Genster elszökött Amerikából és idejött? Ahol olvastam volna, kérdezte csodálkozva Dr. Hope. Az újságokban oldalas cikkeket írtak róla. Híres banda vezér volt oda Hát csak azért mondom, amikor ilyen hírhet emberek veszélyeztetik a polgárok vagyoni biztonságát, akkor maga ne hagyogassa szét a és a pénzét. Soha sem lehet tudni, hogy hová törve az ilyen. Ó, igen, igen, persze, soha sem lehet tudni, hogy hová tör be, tűnjükte szólakozottan a professzor. Honnan is tudhatná az ember. A ki kiszámíthatatlanak. És nagyon lopósak. Látszott rajta, hogy valami erősen foglalkoztatja gondolatait. Mondja csak, Mrs. metter? nem tudja véletlenül, hol lakik ez a Diamond Octave? Hogy hol lakik? kérdezte kisé zavartan a gazdasszony. És meglehetősen sétlőzőt arcot vágott. Honnan tudhatna Maga miket tud kérdezni? Ki tudja azt, hogy hol lakik egy ilyen genszter? Na jó, jó, azért ne egyen meg, talán a rendőri bejelentő hivatalban meg lehet tudni a lakása címét. Remélem ezt nem mondja komolyan, hanem tréfál. Azt képzette hogy a genszterek bejelentik magukat? De kérem, ha nem jelentik be magukat, az törvény ellenes cselekedett. Mrs. Landmatter vállat Na, reménytelen ember maga tanár úr. Maga szerint, tehát ez volna az egyedüli törvényellenes cselekedet, amit Diamond Oktáv életében tett? A professzor ismét kezébe vette a múzeumból kapott levelet, és szórakozottan dörmögte. Na jó, jó. Nem ismerhetem az ilyen Diamond oktávok múltját, de azért remélem mégis meg fogom találni valahol. Azt hiszem, szükségem lesz rá. Szüksége? Csodálkozott az asszony. Mit akar magától az embertől? Ó, oh, ne törődjön vele. Hát, legyen szíves, figyeljenek egy kicsit az csengőre, mert én bevásárolni megyek. Mrs. Lennettel elment. Öt perccel később Dr. Haugnak eszébe jutott, hogy reggel óta meg akarja hozatni a tudományos szemle legújabb számát, de mindig elfelejti. Kis tehát, hogy hátha itt van még az asszony. Legnagyobb bosszúságára azonban már nem találta őt. Ha már a konyhába volt, kihasználta az alkalmat, és elcsent egy húsdarabkát a villamos főzőn melegedő fazékból. A fazék mellett egy revolver feküdt, és Dr. Hope ketvetlenül belátta, hogy csak ugyan szórakozott kiszi. Fogalma sem volt róla, hogy mikor hozta ki ezt a revolvert, és hogyan felejtette a villamos főző mellett. Kezébe vette a fegyvert, és kíváncsian -e nézegette. A konyhában nyíló kis szobából, gazdasszony szobájából harkness nezt hallott. Úgy látszik, az asszony mégsem mente. Oda sietett tehát, és benyitott. Legnagyobb meglepetésére nem missisland metter találta a szobában, hanem egy széles válú zömök, középkorú férfit, aki az ajtónyílásra hirtelen feléje fordult, és a revolver láttára minden további szó nélkül felemelte a két kezét. Jó napot kívánok, mondta Dr. Hope. És ez magának revolver kell? Nem kérem, ezt anélkül is megtettem volna. Nem fárasztó ez így? Hogy? Így, hogy felfelé tartja a karját. Eléggé fárasztó. Hát akkor miért csinálja? A revolver miatt. Megszoktam, ha valaki revolvert fog rám, felemelem a kezem. Átkozott buttalolok, méghozzá a saját revolverem miatt kerültem csapdába. <gül> ah, ez az ő revolvere? Akkor mégsem vagyok olyan szórakozott, mint amilyennek gondolnak. Ennek igazán örülök. Parancsoljon, kérem, itt van a revolvere. És odadta a fegyvert. A másik bután nézte, is alig akarta elvenni. A kezét minden esetre leeresztette. Csak ugyan. Csak így. Egyszerűen visszaadja. Igaz, hogy úgy sincs megtöltve. De mégis, visszaadni? Hogyne? Nekem nem kell. Nem is emlékszem rá, hogy volt-e egyáltalán revolverem. Hmm, csodálkoztam rajta, hogy a villanyfőző mellett találtam. Nem tudja véletlenül, hogy került oda. Én felejtettem ott. Felelte szégyenkezve a másik. Bevallom őszintén, egy falat húst csortam a fazékból, mert nagyon megéheztem. Érdekes, én viszont így találtam meg. Én is a fazék körül lábatlankodtam. Egyébként, dr. Hau Bruno Jádész vagyok. Megtudhatnám, hogy kihez van szerencsé. A vendég vállat vont. Miért ne, ha már így leleplezett? Én Diamond Octave vagyok. Na, a Genster? Igen, Csikágóból. Hát, ön ismeri a nevemet? Azt hittem, az ilyen tudósok nem foglalkoznak bűnügyekkel. Valóban nem foglalkozom, de hallottam őrről. Sőt, éppen az imént gondoltam rá, hogy szeretnék önnel találkozni. – Ön itt lakik? – Hát, bevallom, igen. – Hát, ez igazán csodálatos. A gazdasszonyom azt mondta, hogy nem lehet tudni, hogy hol lakik egy ilyen gencster. – Nem csodálom, hogy ezt mondta. Nem nagy öröm neki, hogy itt lakom. Őszintén szólva, igen, nehezen egyezett bele. – Természetesnek tartom, hogy titkolni akarta. Bár a szakmában kitűnő nevem van, a nagy Al Capone tanítványa voltam annak idején. Sokszor már nem vagyok a régi. Nem vesznek komolyan mióta leültem a büntetésemet. Nem foglalkoztatnak. És miért pont ide költözött kedves izé, rabló úr, ha meg nem sértem? Azért, hangzott a válasz, mert Mrs. Landmutter a nagynéné. Hiszen maga jó pofának látszik. Tudósba még nem láttam milyen kedves marhát. Pláne öreg tudósba. Kiség közvetlen a modora, de lehet, hogy a rabló uraknál ez így szokás. Nem sértődtem meg. Maga pompás tanulmány volna a számomra, és nagyon élvezném is. Sajnos azonban csak őskori közetekkel foglalkozom, meg más hasonló régiségekkel. Hát, azzal nem szolgálhatok, de ha akarja, megtanítom az amerikai tolvaj nyelvre. Szeretném magának viszonozni, hogy a lakásába tartózkodom. Bár ami azt illeti részben már viszonoztam is, mert ma reggel az egyik papucsába húsz fontot találtam, és nem vágtam zsebre. Valami koponya alá tettem az íróasztalát. Ott megtalálhatja. Akar egy jó amerikai cigarettát? Nagyon köszönöm. Úgy is régen szívtam amerikai cigarettát. Nevetni fog. Pompás amerikai pálinkám is van. Iszik? Egy pohárkával, mondta dr. Howe. – Ördög a pohárkát, itt van a zsebüvegen, húzzon csak bele! Dr. Hope Bruno Miltiades néhány pillanatig habozott, de nem akarta megbántani Diamond oktávot, mert tervei voltak vele. Jót húzott tehát az üvegből, és visszaadta a gensternek, aki követte a példáját. Azután ezt többször is csinálták egymás után. Mikor negyed órával később, Mrs. Landmatter visszajött és benyitott hozzájuk, néhány pillanatig lángoló arccal és rémülten nézte, hogy gazdája és unoka öccse elérzékenyülten csókolódik. Mrs. Landmatter felsikoltott és ájútan elterült a padlón. A pálinkás üvegbe alig volt már egy-két kortra való, viszont ugyanabban az arányban, ahogy a kétségtelenül csempészett ital fogyott, a kis társaság hangulata egyre nőtt. Nem tett bele fél óra, és Mrs. Landmatter sírva kezet csókolt Mr. Haug Méltiádesnek megbocsát nekem, zokogta. Megbocsátok. mondta nagy lelkűen haukmértiád ez. És a szívem se táplál halagot irányomba. A legcsekélyebbet sem. És nem is rúg ki a szolgálatából? Szó sem lehet róla. Ha azért nem rúgtam ki, kedves Mrs. Langmatter, mert állandóan többet számított a fejes salát a darabjáról, mint amennyibe került, nem is beszélve a többi háztartásbeli izékről, amiért szintén többet számított, mondom, ha ezért nem rúgtam ki, akkor ezért a csekészségét igazán nem fogom. Akkor erre iszunk? Rikács volt a Mrs. Langmatter, és ismét nagyot húzott az üvegből. Csak aztán kapott észbe. Mit mondod, hogy én többet számítok? Mindenért többet számít, bólintott a professzor. Meri tagadni? Hát, ha jó, meggondolom, nem merem. Na látja. Viszont, ha megbocsát, mondta az asszony, egy kis részeg mosoly az alka körül, akkor ennek jeléül szólítson ezentúl Cecíliának. Ez a kereszt neve. A Landmatter név hosszú és unalmas. Kegyelmes uram, mondta Swift kapitány. Egy nem fontos és mégis elkerülhetetlen dologról elfeledkeztünk. Mera, ilyet meg a herceg. A múzeumról. Ó, oh, igaz, persze a múzeum. Az ördög vigyel el, csak ezektől a reprezentációs bolondságoktól szabadulnék meg. Gondolja, hogy elkerülhetetlen? Teljesen. Ezzel szemben voltam bátor úgy intézkedni, hogy összeköthessük a kellemetlent a hasznossal. Az egyetlen ember, aki kívülünk tudja, hogy ön az, aki itt maradt, és nem a másik. Nordius tábornok, bólintott a herceg. Neki el kellett mondanom. Úgy van, önnek Nordius tábornokkal találkoznia kell. A tábornok szakvéleménye nélkül nem dolgozhat tovább. Ez a reprezentatív múzeumi látogatás kapóra jön. Értesítettem tehát az öreg urat, hogy jöjjön oda ma délelőtt fél tizenegy órakor. Ön a terveket zsebre vágja, ami roppant könnyű dolog, hiszen a rajzok nélkül nem tesz ki többet két oldalnál. A múzeumban okvetlenül akad olyan terem, amelyik elhagyatott és megközelíthetetlen. Ott pedig adódhat majd egy negyed óra, hogy megbeszéljék a dolgot a tábornokkal. Nincs ellene kifogása? Semmi? Nagyon jó jól gondolja, karó rájára pillantott. Hát akkor indulhatunk is. Eleinte minden pompásan ment. Indulás előtt Kamila Herceg kénytelen volt egészen komoly arccal végighallgatni Leán utasításait, aki a legkülönbözőbb hangos filmekből vett tapasztalatai alapján közölte vele, hogyan kell viselkedni egy előkelő úriembernek egy előkelő múzeumban. És röviddel ezután helyet foglalt pompás acélkék túraautójában, és Miller hadnagy követte. A múzeumban csak hamar túljutottak a fogadtatás hivatalos formaságait, Kamil herceg elismerő pillantásokat vetette Zsínoszaurusz maradványaira, kifejezte megelégedését egy ősvilági országú rekonstrukciós képe előtt, megcsodált egy csomó rézedényt, majd közölte a zsakedba öltözött igazgatóval, hogy igen jó néven venni, ha továbbiak folyamán magára hagynák. Diákkorom, orta nem voltam múzeumban, magyarázta jó indulatú mosoljal. Szeretném beláélni magam ismét abba a régi hangulatba, és ez csak egyedül lehet hiszen azt hiszem érti kedves igazgató úr. Hogy nehogy ne természetesen egyszellenciás úram. Nézze még a szán se viszem magammal. Erre parancsolja, ezekben a termekben még nem méltóztatott. Kemül herceg bólintott és belépett egy szomszédos terembe, közben intett Miller mindennak, hogy ide küldje utána nordius tábornokot. A tábornok rövidesen megérkezett. Leültek egy álványra szerelt, igen régének látszó csontváz mellé, és munkába mélyedtek. – Helyes tábornok? – mondta negyed órával később Kamil Herceg. – Most már mindent értek. – Köszönöm a szíves útbaigazítást. Most már nem tartóztatom tovább. Mikor magára maradt, gondosan eltette a terveket, és szintén kifelé indult. Éppen be akart lépni a másik terembe, mikor egyszerre megálltak keze a kezel, nincsen. Visszalépett, és lassan behúzta az ajtót. Két embert látott a másik terembe. Két olyan embert, akit látásból már ismert. Az illetők azok közül voltak valók, akik már több sikertelen kísérletet tettek a nagy jelentőségű tervek megszerzésére. Kamil Herceg tétovázott. Megkockáztatja-e, hogy keresztül menjen ezen a Más Másképp semmi esetre sem jut ki innen. Viszont ezek esetleg útközben megtámadhatják és elrabolhatják tőle a tervet. Igaz, ugyan, hogy azt hiszik, hogy ő, Macington, de hát, ha mégis kísérletet tesznek. Nem, itt nem kockáztathat semmit. Még akkor is, ha csak egy százalékos valószínűség van a támadásra. Villám gyorsan gondolkodott. Ha a terveket elrejtené, sokkal nyugodtabban mehetne át a termen, és ráérne visszajönni érte, vagy visszaküldetni érte este hiszen lehet, hogy egyáltalán nem támadják meg. De hát, ha mégis. Itt igen nagyba megy a játszma. Vizsgálódva nézett körül, kereste azt a feltétlenül biztonságos helyet, ahová elrejthetni a papírlapot, ahol a legszorgosabb kutatás mellett se jutna a kezükbe. Mert feltételezhető, ha esetleg kikutatják, és nem találják meg nála a tervet, akkor bejönnek ide és körülnéznek és akkor könnyen felfedezhetik, hogy valamelyik kőedénybe vagy valamelyik kőmaradvány alá rejti. Ebben a pillanatban megakadt a szeme a csontvázon, melynek kar és várészeit bizonyos folytonossági hiányok miatt kis ezüst henger tartotta össze. Már is határozott. Villám a csontvázhoz ugrott. Ügyes mozgású hosszú fürge ujjaival lecsavarta a kar részt tartó henger külső srófját, és a srófa együtt leemelte a kart is összesodolta a papírlapot, amilyen vékonyna csak tudta, és beleerőszakolta az így támadt nyíláson. Aztán visszacsavarta ismét a srófot a karral együtt a helyére. Megkönnyebbült el lélegzett fel. Itt ugyan senkinek se jut eszébe keresni. Elégedetten állapította meg, hogy ez pompás ötlet volt, és nagyszerű megoldás. Swift kapitán se csinálta volna jobban, mondta. Fütyű részve lépett ki az ajtón. Most már nem igazán törődött azzal, hogy megtámadják-e vagy nem. Ha verekedésre kerül a sor, talán el is bánhat velük. Mit lehet tudni? Világ életébe kiváló sportember volt. A rossz eset csak akkor következhet be, ha túlságosan sokan vannak. A két ember azonban nem közeledett hozzá. Erősen szemügyre vették, aztán elfordultak. Ők csak a biztonság kedvéért jöttek ide, de nagyon jól tudták, hogy ez csak olyan pótherceg. Az igazi Párizsban van. Rémeket láttam, gondolta Kamil Herceg. Ennek is szívtapó az a, A derékkapitány oldotta belém, hogy állandóan támadástól tartsak. Nyugodtan keresztül ment a termen, aztán egy másikon, és néhány másodperccel később megpillantotta türelmetlenül és aggódva várakozó segédjét Miller nagyot. Egy szót sem szólt arról, ami történt, csak intett, hogy menjenek. Elbúcsúztak a szolgálat és zsakettes múzeumi igazgatótól, és a herceg beült ismét a nagy túra autóba. Leán otthon idegesen fogadta. – Nos, – mondta. – Remélem nem csinált semmiféle hibát. – Remélem én is, – felelte Kamil herceg. – Nagyon igyekeztem, hogy valóban hercegnek lassnak. – De hát az ilyesmi különben sem megy nálam nehezen. – Ez vele születik az emberrel. Nagyon jól mulatott azon a kis szánakozó pillantáson, amit Liam vetett rá a -e szavak után. Később, mikor a lány kiment, a herceg utasította Millert, hogy hivass el -e Swift kapitányt. Mikor a félkező kapitány megérkezett, néhány szóval elmondta neki mindazt, amit időközben történt. A kapitány bólintott. Pompásan oldotta meg, exzellenciás uram. Nagyon helyes, hogy mihez gyanút fogott, egy pillanatig se tartotta magánál azt az iratot. Feltétlenül jobb, ha az ember óvatos. Szóval, nem gondolja, hogy elhamarkodtam kisé. Szó szóval sincs róla, a rejtek hely nagyszerű, ott aztán igazán senkinek sem jut eszébe, hogy keresse. Hogy minden feltűnést elkerüljük, majd este megyünk érte. Természetesen excellenciádnak nem kell ismét odafáradni. fáradni. Dehogy nem, dehogy nem mondta Kámel herceg. Ehhez ragaszkodom. Amint parancsolja. A múzeumi igazgatók isén meglepődött, amikor délután 5 óra tájba megkapta az értesítést, hogy a herceg ezen az estén ismét ellátogat a múzeumba. Meglepődése fokozódott, amikor azt is közölték vele, hogy ezt a látogatást a legnagyobb titokba kell tartani, sőt, ő excellenciája ragaszkodik hozzá, hogy valamilyen hátsó járaton, ha van ilyen, jusson be az épületbe. És este pontosan 8 órakor megérkezett a három úr. Minden további felvilágosítás nélkül azonnal indultak a belső terem felé, ahol a csontváz állt. Csak Swift kapitány ejtett el néhány titokzatos szót, a Hope professzor által zakariásnak keresztelt leletre vonatkozóan. Az igazgató komolyan meglepődött. – Hát, excellenciádat is ez a csontváz érdekli? – kérdezte. – Ez érdekes. Rendkívül érdekes. Swift kapitány az állandóan gyanakvó, mindenütt bűnösöket és összeesküvőket kereső kémelhárított tiszt azonnal lecsapott rá. – Hogy érti ezt, igazgató Mi az, hogy Excellenciádat is? Hát még kit érdekel? – Na igen, egy öreg, konzervatív tudós, bizonyos haokmültiád szintén nagyon érdeklődik a kétségtelenül dásiai származású csontváz iránt. Valósággal ebbe a régi bútordarabba. Zakariásnak keresztelte, amely ténykedés szerintem meglehetősen fejlett szenilitásra van. Elhallgatott, mert látta, hogy a kapitány már nem figyel rá. Tudósok és őskori leletek nem érdekelték. Aztán beléptek a terembe, ahol Swift kapitány és Miller száll csodálkozva nézett körül. A herceg földbegyökerezett lábbal rémülten át, az igazgató pedig valósággal felhördült meglepetésébe. Zakariás, a csontváz, Nyomtalanul eltűnt. Annak az izgalommentes napnak a reggelén, amelynek estéjén Zakariás a csontváz eltűnt, igen sajátságos beszélgetés folyt le dr. Hope, Miltiades, amerikai egyetemi tanár, és Diamond Octav hasonlóképpen amerikai genster, és banda vezér között. Ekkorra már kialudták alkoholmámorukat, bárha a külső szemlélő más véleménye lett volna a beszélgetés hallatára. A beszélgetés körülbelül így hangzott. Dr. Hope Rabló úr, kérem. Oktáv. Na mi van? Doktor Hope, igazán nem sértő szándékkal mondom, de nem vagyok tisztában a körülményeivel. Mondja, maga a lopástól sem idegenkedik? Oktáv. Sőt, még az idegenektől is lopok. Ezt vigyorogva, mondta, és látszott rajta, hogy igen jó élsznek tartja. Dr. Hope, felcsóválva. Micsoda romlottság? Na mindegy, ide hallgasson, én szeretném magát megbízni, hogy ellopjon valamit. Oktáv meglepődve. Mi a fene? Hát már a tudósok is. Dr. Hopp szégyellő sem. No, nem, általában csak én. És én sem mindig, csak most. Tudja, itt van a múzeum, méghozzá a Nemzeti Múzeum, amelyben... Oktáv. Ne is folytassa, mindent értek. Ki akarja rabolni a múzeumot? Bézzze rám, ahol nekem szállást adtak, ott én mindent megteszek. Lugába lett volna kirúgni innen, vagy feljelenteni a rendőrségen a nagy némmel együtt. Nem tette, tehát a magáé vagyok. Szóval el akarja lopni a múzeum aranytárgyait? Ez meg lesz, és nem kérek érte semmit. Dr. Hope, maga hülye. Oktáv. Tudom, de mégse kérek részesedést. Ahol nekem szállást adtak, ott én szolgálatot akarok tenni. Legyen nyugodt, nem kérek részt a zsákmányból. Minden a magáé. Dr. Hope, félre értett? Oktáv, nem értettem félre. Doktor Hope, én azt mondtam, hogy maga hülye. Oktáv, mondom, hogy nem értettem félre, én csak hülye hülye vagyok. De hiába erőlködik, nem fogadok el semmit. Csak mondja meg, mit akar. Tehát az aranyedényekről van szó? Dr. Hope. De hogy aranyegyénekről. Itt egyszerűen... Oktáv. Ne folytassa. Már mindent értek. Régi ékszeret, pénzek, meg ilyesmik. Vegye úgy, mintha már is a magáé volna. Dr. Hope. Te nem veszem úgy. Oktáv. Miért nem veszi úgy? Ha rám bízza, csak nem képzeli, hogy kudarcot vallok. Apuskám. Maga elfelejti, hogy Diamond Oktávval áll szembe. Ne felejts el, hogy majdnem én voltam az Egyesült Államok első számok közellensége. Dr. Hope ingerültem. Ahhoz képest elég nagy pofont adok magának, ha nem hagy beszélni. Értse meg, itt nem égszerről van szó, hanem... Oktáv. Nem, Ne is folytassa, már mindent tudok. A múzeumban értékes képek vannak. Ezt akarja. <gül> Így el, gyerekjáték. Csak egy éles kés kell hozzá, amellyel kivágom a rámából őket. Dr. Hope. De nem, nem! Oktáv. Higgy el, másképp nem tudom. Rámástól együtt teljesen lehetetlen kihozni a képeket. Doktor Hope, értse meg, ember, itt egész másról van szó. Maga egy félreértés szánalomra méltó áldozata. Ha, ha jól meggondolom, leghelyesebb volna, ha egyszerűen és röviden kinevetném magát. Sőt, ha jól meggondolom, ebbe a helyzetbe már voltak éppen röhögnem kellene. Szerencséjére azonban a röhögés nem egyeztethető össze a jó tudós professzor jellemével. Hajlandó végre megérteni, hogy itt nem valami vagyonszerzési manőverről beszélek? Oktáv, csupán tudomásul venni vagyok hajlandó, megérteni azonban sohasem fogom. Gondolja csak előre, ha az ember már elhatározza, hogy betör egy múzeumba, akkor már legyen valami értelme. Doktor az ön szervezetébe okvetlenül kell lenni valami biológiai elváltozásnak, amely kihat az agyrendszerre. Azt hiszem, el fogom küldeni Walker professzorhoz. Oda azonban nem kell betörni. Kizárólag a múzeumba kell betörni. Oda is csak kizárólag azért, hogy elhozzad nekem egy csontvázat. Oktáv, kisé megilletődve. Egy igazi, emberi csontvázat? Dr. Hope, mitől meg úgy? Ilyen irányúsek, kies értesüléseim szerint... A genszter urak odahát, szeretett hazánkban csak a legritkább esetben ijednek meg attól, ha hallottat látnak. Számukra ez megszokott látvány? Oktáv. Natur, de nem feldolgozott állapotba. Más az, kérem, egy rendes, ártalmatlan, szolid hulla, és más az, amiről az idő vasfoga már leszedett minden leszedhetőt. Dr. Howe. De kérem, Briganti úr, én úgy veszem észre, hogy kegyet fél. Oktáv. Nincs messze az igazságtól. Mindemellett fenntartom, amit előzőleg mondtam. Mindenben a szolgára állal Aki nekem szállást adott, az mindig számíthat rám. Tudom, mi a betyárbecsület. Mondja, nem lehet nagy csontvász helyett mégis valami aranytárgyat ellopni? Dr. Ho felháborodva. Rabló úr, kérem, egyszer és mindenkorra... Oktáv. Na, jól van, jól van, csak kérdeztem. Azért nem kell megenni az embert. Ha valakinek az a bolondéri járja, hogy okvetlenül csontvázat akarjon lopni, azon nem lehet segíteni. Dr. Hope, hát akkor figyeljen ide, a római hárommal és arany B-vel ellátott, illetve megjelölt terem egyik oldalán található ez a csontváz. A sarokra rá fog ismerni a csontvázról, a csontvázra pedig rá fog ismerni. Oktáv, tudom, a sarokról. Dr. Hope, nem tudja. A csontváza rá fog ismerni arról, hogy az egyik vála ezüstből van. Egy ezüst henger tartja össze a nyakcsontot a karcsonttal. Most már érti? Oktáv. Nagyjából. Részleteiben azonban nem értem. Dr. Hope. Mit nem ért szerencsétlen ember? Biztos, hogy bizonyos biológiai elfajulások teszik ilyen nehézé a felfogását. Oktáv. Az azt nem értem, hogy egy ilyen ezüst henger miatt, amely a legjobb esetben sem nyomhat többet 250-300 g érdemes egy betörést eszközölni és egy teljes csontvázat ellopni. Doktor Hope, ismételten és utoljára felkérem, ne szóljon többé közbe, vegye tudomásul, hogy nem a henger miatt akarom a csontvázat és általában a henger csak annyi szerepet játszik ebbe az egészbe, hogy az ön számára ez képezi a csontváz ismertetőjelét. A csontvázra van szükségem. Elhozza nekem? Oktáv. Vállat von, mint olyan, aki beletörődik a másik ember gyenge elműségébe. Ha olyan nagyon akarja, én elhozhatom. De nem hiszem, hogy jó üzletet csinálna. Dr. Hope: Nem akarok jó üzletet csinálni. Én csak írni akarok és azt a csontváz nélkül semmi szín alatt nem tehetem. Oktáv. Ha, értem, pedig nem érti. Csontváz nélkül nem lehet. Érdekes. Én egyszer beszéltem Amerikába egy íróval, aki sohasem említette nekem, hogy az íráshoz elengedhetetlenül szükséges neki egy csontváz. Az illető úgy nyilatkozott, hogy nála az egyetlen előfeltétel a munkájához az előleg. De úgy látszik, ahány író, annyi szokás. Az egyiknek csontváz kell, a másiknak előleg. doktor Hope. Tehát, számíthatok rá? Meg tudja csinálni? Oktáv. Szemre hányúan. Professzor úr, utoljára figyelmeztetem ön, hogy a nagy Diamond oktávval beszél. Magával a nagy Diamond oktávval. Személyesen. Ön úgy látszik nem tudja, mit jelent ez a név. Még ma is fogalom Amerikába de csak írjon a New Yorki, Csikágoi, vagy akár a Filadelfiai rendőrségre, vagy érdeklődjön sürgőnyileg a híres Gémenek ezredesénél, és az illetők megfelelő referenciákat, sőt, garanciákat fognak adni személyemet illetően. Hány óra van most önnél? Dr. Ho, miután átkutatta a zsebeit, kicsi zavartam. Sajnos egy sem. Nem is értem. Én úgy emlékszem, hogy... Oktáv? Homlokára üt. Persze, persze. Most jut eszembe, hogy az előbb kiloptam a zsebéből. Előveszi a professzor óráját a saját zsebéből. Megnézi és visszaadja. Most fél tizenegy. Ha a tekintetbe veszem, hogy előzőleg terepszemlét kell tartanom, utána ki kell dolgoznom a tervet, majd ki is várom a megfelelő pillanatot, végül pedig végre kell hajtanom a betörést, akkor hozzávetőleges számítás szerint megígérhetem, hogy legkésőbb délután négy órakor a csontvázzal kart karba öltve megjelenedek ismét a lakásán. Ajánlom maga. Fölényes és maga biztos fejbólintással távozik. Dr. Hope, utána néz és elismerően. Felépése van, az tény. Délután négy órakor, Diamond Oktáv ígéretéhez híven, megjelent a professzor lakásán fellépéséből azonban most hiányzott a fölény és a biztonság. Arca feldúlt volt, kisélihegett és idők egy sírt. Sápadtarca szaggatottan mondta. Professzorú, az az érzésem, hogy valami más pályára kell térnem. Elmegyek papírkereskedőnek vagy kerékpáros kifutónak. A jövőre vonatkozó tervei momentán nem érdekelnek. Engedje meg inkább, hogy a csontváz iránt érdeklődje. Hát hiszen éppen arról beszélek. – Olyan dolog történt velem, ami, ami alkalmas rá, hogy teljesen kihozzon a sodromból. Ezért igazán nem volt érdemes elhagynom Amerikát. – úr, engem, ha szabad ilyen erőteljes kifejezéssel érnem, a leggaládabb módon kiraboltak. – Nem értem, mondta zavartan a professzor. – Elloptak öntől valamit? Beszéljem már értelmesen, kérem. – Igen, elloptak. – Mit? vázat. Diamond Octave amerikai stílusban csinálta a dolgát. Nem dolgozott ki komoly tervet, mert az ilyesmit világ életébe megvetette. Rendes amerikai genzter nem kerít nagy feneket ilyen apróságnak. Hónalá csapja gomibotját, taxin a múzeumhoz vitteti magát, és becsünget a kaput. Egy pufókarcú, középkorú, nagybajuszú portás nyitotta a kaput. Bocsánat, ször, mondta. A látogatási idő letelt. Ilyenkor már nem fogadhatunk vendéget. Nagyon helyes, felelte Diamond doktár. Magam is úgy gondoltam. Őszintén szólva zavarna az elgondolásomat, ha vendéges lennének most itt. Fogja, öregem, ez a magáé. Ezzel elővett egy 20 dolláros, és a portás markába nyomta. Van itt valami csontvász. Úgy tudom, hogy kicsi hibás. Valami ezüsthenger van a vállában. Hogy ne a dácsiai eredetű, a neve nem fontos, úgy is elfelejtem megint, gyorsan mutassa meg nekem. A portás zsebre vágta a pénzt, bólintott és felsietett Oktáv előtte lépcsőn. Egyenesen abba a terembe vezette, ahol zakariás Ez az, mondta. Fő érdekességei közé tartozik, hogy azoknál az ásatásoknál, melyeknél ez a csontvás felszínre került, az ásatásokat végző tudós urak egészen komoly felfedezésre bukkantak. Ezek a felfedezések? Ezek a felfedezések nem érdekelnek. Most fogja öregebb, ez is a magáé. A gumibottal könnyedén fejbe a portást, aztán felkapta az ájult embert, lefektette egy bársonnyal bevont lócára, fogta a csontvázat, becsavarta egy szőnyegbe, és az egész göngyöleget a vállára kapva, nyugodtan kisétált a múzeum épületéből. Mikor Diamond Octave a jól végzett csontvázrablás után kisétált a múzeum épületéből, elégedetten fütyűrészett, és némi elnéző és fölényes gunnyal gondolt erre a jámbor öreg Európára, ahol ilyen könnyedén ki lehet rabolni egy múzeumot. – No, mi felénk Csikágóba órákon keresztül ropogtak volna a gépfegyverek, és legalább kilenc halott volna – állapította meg. – De hát hiába. Igazi tempó csak Amerikába van. Diadalmas gondolatai közepette nem vette észre, hogy egy alacsony termetű, leesett válló vízna, bár csöppet sem gyenge férfi követi egészen attól a pillanattól fogva, hogy kilépett a professzor lakásának kapuján. Ez a leesett válló vöröshajú fickó taxin követte a múzeumig, és most elégedetten bólogatott, mikor meglátta a szőnyeggöngyöleggel a vállán. A kis vörös hajú ember egy pillanatig habozott, aztán gyors léptekkel egy közelben álló taxi felé sietett, és a sofőrhöz lépett. Ide hallgasson a puskám, akar keresni két fontot. Hogy ne akarni, felelt a sofőr. Akkor adja köcsön a sapkáját öt percre, és engedjen a volán mellé ülni. Meg akarom azt a barátomat tréfálni, aki ott jön. Itt a két font. Ezzel a közeledő Diamondok oktáv felé mutatott. A sofőr eltette a pénzt, és szolgálatkészen kiugrott a kocsiból. A kisember feltette a sapkát, és beült a volán mellé. – Taxit parancsol! – kiáltotta a Diamond doktár felé. – Igen. A genszter odalépett az autóhoz, melynek ajtaját a kisember szolgálatkészen kinyitotta. Óvatosan elhelyezte benne a szőnyeg szőnyeggöngyöleget, és éppen ő maga is be akart ülni, mikor a taxi egészen váratlanul elindult. – Hé, hé, álljon meg! kiabálta rémülten Diamond Octave. – Csak elindulni tudok, megállni nem? – viszonozta a kis ember. Ezzel elviharzott. Diamond Oktáv két kézzel tépte a haját, és többi egyetlen pillanatra sem jutott eszébe az öreg Európa naivitása. Mikor a kölcsönbe takszi, Diamond Octave lőtávolán kívül volt, a volán mellett ülő vöröshajú ember kelelasított. Körülnézett, bal kézzel hátra nyúlt. Megtapogatta a hátsó ülésen lévő szőnyeggöngyöleget, és elégedetten vigyorgott. Ez rendben van, morogta. Most még csak annak járjunk utána, nem csináltunk-e marhaságot. Rövid gondolkodás után bólintott, mint aki beleegyezően válaszol a saját gondolatára, majd hirtelen rákapcsolt, befordult egy mellékutcába, aztán egy másikba, és hirtelen lefékezve megállt egy földszintes ház előtt. Kiszállt az autóból, és mutató a sapkájához bökött. A kapu előtt álló nyitott gallérú, rozmárbajuszú és félreérthetetlenül külsejű férfi ketté a fogai tartott fogpiszkálót, és előbb az egyik, aztán a másik darabját a kisember cipőjére köpte. – Mr. Dunhill, itthon van már? – kérdezte a sofőr sapkás jövevé. – Az attól függ – felelt a rozmárbajuszú. – Mitől? Attól, hogy hazajött -e már. Na és? Hazajött, vagy nem jött haza? Az attól függ. Attól, hogy egyáltalán elmente itthonról? A kis vörös ember nem tartozott a legbéketűrőbb fajtájúak közi. Óvatosan körülnézett, és mikor megállapította, hogy senki sincs a közelbe, benyúlt az autóba, Elővette egy óriási harapófogót, szó nélkül a rozmárbajú lépett, megfogta az ingét és a harapófogóval kétszer-háromszor fejbe a megfontolt modorú házmestert. – És most hogy érzi magát? – kérdezte utána közvetlen hangon. – Hm – felelte a házmester eltűnődve. – Kis szédülök, Hanem hallja, ez igazán járás volt magától. – Ja, barátok, amilyen a bosdó a törűköző. Ha előfordul magával olykor, hogy mosakodik, akkor tudhatná. Ki mosakodik errefelé? kérdezte a házmester tűnődő hangon. Hajlandó, tisztességesen felelni a kérdésemre? Ki tisztességes felé. A kis ember most már komolyan dühbe jött. Ismét megfogta a nyitott gallérű inget és megrázta. Aztán a harapófogóval két gyors ütést adott le a házmester orra irányába. A házmester felszipákolt egy kis vért, és szemrehányó hangon kérdezte. – Ezt most meddig akarja gyakorolni? – Az attól függ, mondta a kis ember. – Mitől? – Attól, hogy hajlandó e megmondani, itthon van-e Mr. Downhill? – Ó, maga persze adó ellenőr, ugye? kérdezte a házmester, és egy nagy vörös zsebkendőbe temette az orrát. – Mi a fene vagyok én? Honnan veszi ezt a marhaságot? Sehonnan, csak úgy gondoltam. De ha nem adó ellenőr, akkor persze részletinkasszás. Az sem vagyok. Világos, hogy a gázszámlát hozta. Nem hoztam semmiféle gázszámlát. Hát, akkor nem kétséges, hogy a villanytársaságtól jött. Ugyancsak számlával. De kétséges. Semmiféle számlát nem hoztam, nyugodjon meg. Ha, hát, miért nem szólt? Mr. Downhill várja uraságodat. Ez megint egy marhasság. Mr. Dunhill egyáltalában nem vár engem. Egy kis pénzt hoztam neki. És még azt meri mondani, hogy nem várja magát? Három hónap óta vár valakit, aki egy kis pénzt hozzon neki. Már egészen eszerős ettől. Hát az lehet, hogy eszerős. Nyilván róla ragadt magára is az eszerősség. Mondja magát mindig agyba főbe kell verni, hogy felvilágosítást adjon az érdeklődőnek? Mindig. Bólintot higgadtan a házmester. De nem mindig használ. Ez a harapofogó nagyon ügyes ötlet volt. Uram, van önnek fogalma arról, hogy milyen súlyos fémtárgyakat vágtak már engem fejbe, anélkül, hogy szórásra bírtak volna? De harapofogó, az más. Nem győzöm hangsúlyozni, milyen ügyes ötlet volt. Minden esetre megbecsülendő, hogy ilyen jól védi Mr. Dunhill érdekeit. Majd beszámolók neki róla. Kérnem kell, hogy ezt ne tegye. Miért? Mert háta mégis valami számlát hozott, ami kiderül végül, és akkor Mr. Dunhill sípcsontorú. Tekintve, hogy valamikor futbalista volt, rendkívül érti ezt a mesterséget, és akkor megint hetekikkel sántikálnom. Mint a múltkor, amikor az egyik részlet kofa asszonynak öltözve tört be Mr. Dunhillhez, miután elhitette velem, hogy kedvenc lakom nénie. nényje. Egyébként földszint három az ajtószáma, a kaputól jobbra. A kis ember vágta a harapófogót, óna levette a szőnyeg göngyöleget és bekopogott a földszint hármas számú Az ajtó azonnal kinyílt, és valahonnan a magasból egy nagy fazék vízzúdult a belépő nyakába. Hát ez meg mi a fene? üvöltött fel a jövővény. H2-ó, hangzott a nyugodt válasz. Megbolondult, mi a fene az a H2-ó? Víz, hiszen észrevehette. Nini! Maga az, teobált! Ez viszont maga vehette volna előbb észre, a fene egyemek. Utálom a vizet. Ez látszik a kezén, de sajnos nem megy nekem olyan jó, hogy pálinkával töltött fazekattal csak az ajtóm tetején. Minek kell valami folyadékot egyáltalán tartani az ajtó tetején? A számlával közeledő egyének ellen. Magának fogalma sincs, hogyha a házmesterem nem volna valóságos szerberus, akkor micsoda inkasszáns népvándorlás volna a lakásomon. A fenét kegyeskedett pofázni az előbb. Hogy hívják a házmesterét? Harper. De az előbb egyebet mondott. Ó, vagy úgy, szerberust mondtam. És az micsoda? A Stix folyón túl lévő, úgynevezett alvilág kapujában álló, háromfejű ebb. Hát, hogy a világi figura az látszik rajta húsz lépésről is. És ami a három fejet illeti, abból egyet minden esetre ripityára vertem. Ahol lassan két megszokja szegény. Hitelezőim többnyire megverik. Ha viszont beenged hozzám valakit ebből a fajtából, akkor én verem meg. Értem. Ezért van hát szüksége három fejre. Egy nem bírná a strapát. Még egy ilyen alvilági pasas sem. Legyen szabad viszont felhívnom a figyelmét arra, hogy az alvilág kifejezést nem az ide vonatkozó argot értelmében említettem. Én valóságos alvilágról beszélek, ahova az ember rossz maga viselet következtében halála után kerül. – Értem! – bolintott a kis ember. – És ott a kapu előtt egy Harper nevű kutya állja el az ember útját. – Nem érti. – Egy Cerberus nevű házmester. – Illetve… Na, nézze, még én is bele a maga hülyeségébe. Felfogásom szerint az ember a saját hülyeségébe zavarodik bele. De adjuk a háromfejű házmestereket. Minden esetre megnyújtatom, hogy nem pénzért jöttem. Ez eléggé szokatlan dolog errefelé. Hanem miért jött? Pénzt hoztam. Mr. Dunhill nagyot ugrott törömébe. Igazán, de hiszen akkor én magát várom három hónap óta. Ezt említette odakint az a kutya nevű kétfejű házmester is. Háromfejű, ha már szó szerint akarja venni a szójátékomat. Higgy el, hogy kétfejű. Már mondtam, hogy egyet összetörtem a fejei közül. Hát ide hallgasson, Mr. Dunhill. Nekem kevés az időm. Magának kevés a pénze. Vagy ha így jobban tetszik, nekem nincs időm, és magának nincs pénze. Helyes, szeretem a precizitást. Arra azonban, hogy nekem nincsen pénzem, nem volt szükség a maga felvilágosítására. Viszont arra, hogy magának nincs ideje, én nem voltam kíváncsi. – Mennyi pénzt hozott, és ha igen, akkor miért olyan keveset? – Húsz fontot hoztam. – Nem igaz? – Hát rendben van, harmincat. A harminc fontot tudomásul veszem, és remélem nem vonja vissza a szavát, ha becsületesen bevallom, hogy az előbbi felkiáltásom a pénzösszeg pokoli nagysága miatt tört fel torgomból. Melyik találmányomat óhatja ezért a pénzért? Sajnos nem próbálhattam ki, mert mióta e készüléket feltaláltam, egyetlen a se fordult meg a házamban. Van ezen kívül egy pompás találmányom, amelynek segítségével percenként ezer darab 10 fontost lehet megszámolni. Talán mondanom sem kell, hogy ezt sem próbálhattam ki a fenti okokból. Ön átad ugyan nekem most három darab 10 fontost, ez azonban olyan kis összeg, hogy a találmányomat nem lehet kipróbálni rajta. Akkor tekintsünk el a kipróbálástól, mert momentán nincsen nálam ezer darab 10 fontos. Egyébként önhöz most nem mint feltalálóhoz, hanem mint régészhez jöttem. Ó, a legjobb helyre jött. Képzettebb régész mindössze 90 ebben az országban, és nem valószínű, hogy bármelyik is közülük hajlandó lenne 30 fontért rendelkezésére bocsátani a tudományát. Csak én vagyok olyan sanyarú helyzetben, hogy minden munkát vállalok minden összegért. De hát sohasem tudtam könyökölni, és ezért vagyok szegényebb a templom megerénél. Erről jut eszembe, van egy nagyszerű találmányom, egy egérfogó, amelyik egérfogás közben zenél. Felváltva játszik egy Chopin etüdöt és egy menü ettet. Sajnos nem érdekel az egérfogója. Nem vagyok zeneértő. Ó, nem tesz semmit. Az egerek sem azok. Milyen ügyben óhajt régészeti tudományomra támaszkodni? Hát kérem, az imént loptam egy csontvázat. Hát ő sírrabló lett kedves teobád, mióta nem láttam? Nem lettem sírrabló. A csontvázat úgy szólván a múzeumból loptam. Nagyon érdekes csontváz, csak van egy kis hibája. Megjavíthatom. Nem kell megjavítani, nem azért hoztam. Csak éppen tudni akarom, azt a csontvázat loptam-e el, amelyikre a megbizatásom vonatkozott. Megbízom, felvilágosítása szerint ez egy dácsiai eredeti őskori lehet. Mivel pedig én már másodkézből lopom, tehát nem tudhatom, hogy ez igazit lopták-e el. Nem szeretnék valami hamisítványjal előállni. – Mutassa! – A kis ember kivontotta a poklóczgönyöleget, amelyből előbukkant a vigyorgó zakariás. – Aha, aha! – mondta Mr. Dunhill, és elmerült a csontfás szemléletében. Ez nagyon érdekes, roppant érdekes, kolosszálisan érdekes. – És mi ez itt a vállán? Ezüst? <gül> – Minőmarhaság! E törődjön vele, vizsgálja meg a csontvázat, adjon róla rövid szakvéleményt, amelyet úgy sem fogok érteni. De hiszen csak azt akarom tudni, hogy valójában ez-e az, amit el akartam lopni. S remélem nem tetsz sokáig a vizsgálat. Legfejebb 15 perc. Adja ide azt a nagyítőüveget. Vegye le magának! Nekem közben el kell mennem a legközelebbi taxiállomáshoz, mert egy autotaxit is loptam, és vissza akarom adni, nehogy ez a szegény sofőr károsodjon. Mr. Dunhill magára maradt, és sokáig vizsgálgatta a csontvázat. Vizsgálat közben sokszor csóválta a fejét, dönyögött, aztán hirtelen elhatározással néhány apró szerszámot vett elő, és lelki munkába mélyett. Mikor a kisember visszajött, Mr. Dunhill elégedett mosolyjal fogadta. A csontvázra mutatott. Gratulálok, kedves Teobald, ez valóban egy dácsiai eredetű őskori harcos csontváza. A maga nemében egyedülálló. Óriási értéket képvisel, és olyan különleges, hogy kedven volna ezer oldalas tanulmányt írni róla.